E, karibu katika ibada ya pili. E, leo siku ya Jumapili. E, tarehe 20 Oktoba 2019. Kichwa cha somo cha leo niki hapa. Pale ilipo hazina yako ndipo na moyo wako utakapokuwa. Pale ilipo hazina yako ndipo na moyo wako utakapo kuwa tutaanza na maandiko twende katika matayo matayo mlango ule wa sita tutasoma mstari ule wa wa na moja biblia nasema yesu akisema kwenye maneno mwenyewe biblia nasema kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapo kuwako na moyo wako Na haya maandiko husieni usitoke usi, usi, sana tutayasoma tena tutarudi hapo katikati kwenye utakapo kwa tuendelee na somo na mahubiri ya leo Eh kwa kweli tunapokuwa hapa huwa tunafanya vitu hivyo tunasoma tunafundisha na kuhubiri ndio kazi ya Yesu mtu ananataka muhubiri ukisikia anakuambia uhubiri usifundisha anasema usiguse maandiko ongea maneno yako Mungu anasema fundisha na kuhubiri kufundisha ni kufafanua maandiko yalivyoandikwa maana yake kuhubiri ni kuyafanya i, i, ni kuyahusisha na maisha ya kila siku ya mkristo ya dunia leo na Mungu anatoka vyote vile vifanye kazi kwa pamoja tunafundisha na kuhubiri Biblia inasema Yesu akaenda katika vijiji viyao akaanza kuhubiri na kufundisha akaanza kufundisha na kuhubiri mbona nakwambia si tu hapana lazima leo sote tunasoma mistari mingi lazima tufumilishe na tuhubiri. Tu, tulete maana ya yale maneno tuliyosoma yana maana gani katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo tunaona katika matayo Matayo sita Yesu anasema kwa kinywa chake anasema ilipo hazina yako lazima na wako ndio utakapo kuwa. Kama utangulizi tu. Hazina ni nini? Hazina ni vile vitu vya muhimu sana vya mtu. Mara nyingi maanisha pesa. Nchi yote inakuwa na hazina nasikia hazina e, pia kuna sehemu ambapo pesa za nchi zinatunzwa zinakusanywa na kutumiku, na kupangiwa matumizi inaitwa hazina hazina ni ambapo vitu vyako vya msingi vipo mawazo yako muhimu eh matamanio ya moyo wako muhimu ha, hizo ndizo hazina za mtu sasa yese anasema huwezi ukawa na moyo uko sehemu nyingine ya hazina iko sehemu nyingine anasema lazima hivi vitaka pamoja vitaka eneo moja moyo unafata ilipo hazina ndo unakaa pale eh moyo unafata hazina ilipo ndipo utakapokaa eh katika kufafanua tu kidogo hem twende katika kibiblia katika maisha ya kila siku neno hazina san sana sana sehemu ya kutuza pesa zako na mali zako lakini kbiblia hazina inamaanisha sehemu ambapo matendo yako na tabia zako na fikira zako zinapokaa. Kwa mfano, twende haraka tutakatia mfano. Kuna mtu mwingine ambaye unakuta akili zake, mawazo yake, vitu vyake vyote ni tutoe mfano ni pesa na ni wanadamu walio wengi. Yaani yeye hata ukimwambia labda chochote kile wazo lake loti ni nitapata pesa ya kutosha Unamwambia bwana kuna labda hata katika kuchagua kazi ya kusomea anamuambia hiyo kazi inalipa si vibaya wakati mwingine kujua kama utalipwa lakini unakuta mtu mawazo yake na wanadamu leo wengi ni pesa Natu kuona kwamba Mungu anaweka kwenye mizani pesa na yeye mwenyewe anaweka mmoja na anasema lazima kimoja kitalemea kingine. Kwa hiyo pesa ni mojawapo ya vitu ambavyo ni hazina. Katika ulimwengu wa kawaida na hata katika maisha ya Mkristo, fikra zake ziko kwenye pesa. Kuna watu wengine mtakubaliana mimi hapa mjini hapa Tanzania. Wanaume wengi wa Kitanzania hazina zao ni mpira na television, Ndiyo sio? Yani hata matani yake, maongezi yake ni habari ziji za Barcelona. Yaani akili zake. Huyo mtu huwezi hata siku moja kumwambia habari za Yesu akakuelewa. Kwa sababu Barcelona ipo. Manchester United ipo. Mpira upo TV, Super na vitu gani hazina yake huyo mtu ni mpira. Na utakuta ni mpira peke yake, utakuta ni mpira. Na pesa vile vile. Sasa unaweza kusema kwamba labda Mungu ana Mungu upande mmoja na mpira. Mungu anasema pana, haiwezekani havitaka pamoja. Mtu tuende tusome katika kitabu cha uh, Luka. Luka Mungu anasema hazina za mtu ni moyo wake. Vitu, yani ule moyo ndio unaotunza zile hazina. Nando akasema Moyo hauwezi kuwa sehemu nyingine wakati kuna hazina sehemu flani kwa sababu so, ndio unazishikilia zile hazina. Moyo wa mtu ndio hazina yake. Emtu je, tusome katika ma, katika Luka, Luka mlango ule wa, wa sita. mstari wa na tano. vivyo anasema. Tu. tu Nimekwambia kwamba utunze kumbukumbu kwenye kwenye Mathayo 6 pale, tutarudi tena baadaye pale. Wa Luka, Luka 6:45 vivyo anasema hivi tukas tarabia mtu mwema katika hazina neno hazina malisikia sikia linarudiwa tena katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu ya kwa kuwa mtu kinywa chake hunena yale ya ujazayo moyo wake unaona kwamba anaweka pamoja vitu viwili kuna moyo Ndo una hazina na akitaka kuongea, akitaka kufikiria, akitaka kufanya nini? Anachukua katika hazina ya moyo wake. Kwa hiyo, huwezi kutuvutisha moyo wa mtu hazina ya mtu, Huyo kuona maana ya maandiko katika katika upana wake huko mbele na nasoma. M, tulikuwa kwenye luka ku, turudi kushoto, tulikuwa, ku, ku, tu, tulikuwa tumetoka matayo, tukaenda luka, tukaruka Marko. Sasa turudi katikate hapo kuna marco Marco mlango wa saba, wa 20 mpaka 23 Biblia nasema hivi. Marko 7:20 23 anasema hivi. Marko 7:20 23 anasema hivi. Ndiposa Ano hapana. Niko kwenye samani. Niko nilikuwa -nil -nil nimerudi sehemu nyingine. Marko 7:20 akasema Kimtokacho mtu ndicho kimtiacho unajisi. Kwa maana ndani ya moyo ya mioyo wa, ya watu kutoka mawazo mabaya uasherati wivi, uaji uzinzi tamaa mbaya ukorofi hila ufisadi kijicho matukano kiburi upumbavu hayo yote yaliyo maovu yatoka ndani nayo yamtia mtu unajisi sasa unaona kwamba tayari kwenye moyo ndani kwenye hazina kuna toka uzinzi huwezi tena katika hazina hiyo uyo ukatoa Kristo. Kwenye ule moyo hawezi ukatunza uzinzi na washara la tukatunza na Kristo. Moyo hawezi ukatunza pesa ukatunza na Kristo. Kwa hivyo wanasema uh, mtende trende trende trende Twende, twende, twende, twende pale twende kwenye Mathayo 24. Tulikuwa kwenye kwa hiyo mpaka sasa tunacheza katika injili kuu tatu eh of course iko lakini twende tena kwenye Mathayo Mathayo 6:24 nimesema Mathayo ngapi 6 Mathayo 6:24 anasema hivi anasema hivi Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili kwa maana atamchukia huyu na kumpendeza huyu ama atashikamana na huyu na kum, kumdharau huyu hamwezi kumtumikia Mungu na mali kwa hiyo unaona kwamba huwezi ukawekeza katika Mungu ukawekeza katika, na katika vitu vingine kwa sababu yote vinatoka kwenye moyo mmoja ambao unavitunza sasa hivi vitu havichangamani hivi vitu uwez ukavichangamanisha sasa ndo swali nauliza turudi tulikuwa turu, turu, kwenye matayo sita hiyo 24 turudi nyuma tulikoanzia pale turudi kwenye shina moja sasa Mathayo moja anasema hivi kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapo kwako na moyo wako. Na neno Limeanzia kwenye neno kwa kuwa Maana yake ni kuunganisha vitu hivyo kwa umetangulia kusema. Turudi nyuma kidogo. Tuanzie msali wa tisa Tulikuwa kwenye 21 turudi tisa Sura hiyo ya 6:5 nasema hivi, msijiwekee hazina. Neno hazina unaona kwamba kuna hazina hapo. Msijiwekee hazina duniani nondo na kutu viharibupo. Na wevi huvunja na kuiba bali jiwekeni hazina mbinguni usikoharibika kitu kwa nondo wala kwa kutu wala wevi hawavunji wala hawaibi ndo akaunganisha sema kwa kuwa ilipo hazina yako na moyo wako ulipo Leo hii watu wanataka labda katika kufafanua maana ya maandiko haya kwa maisha ya kila siku sasa ndo tunaanza kuhubia hapo tulikuwa tunafundisha tumefundisha nini tumefundisha hivi kwamba kuna hazina ni vile vitu vya muhimu kwako subona kwamba watu mu vitu muhimu ni ni message za uchafu na uzinzi na ushirati ndio sio picha chafu ndio sio e, sasa hiyo ndio hazina ni kile kitu muhimu ambacho kinatawala mna wake masaa yake mengi sasa anasema huwezi sasa na tunataka kuona kwamba moyo Biblia tumia neno moyo wakati mwingine neno moyo linamaanisha na roho. Aya maneno yanakuwa ni kitu kimoja kwa sehemu kubwa. Hana maana ya moyo ule wanyama ambao kama ni wanyama unaliwa kabisa chakula, hapana, anamaanisha ile sehemu ambapo nia na, na na hukumu za Mungu zinafanyika. Kwa hiyo anasema huwezi ukawa na hazina upande huu, alafu moyo wako na roho yako ikawa hazina sehemu nyingine, vitakaa sehemu moja maana yake ni nini leo hii katika maisha ya kila siku unasikia nitoe kama mfano tu mtu alikuwa hazina zake ni ni pesa zake ni uchafu ni uzinzi ni washirati ni matukano tumeona orodha ndefu katika katika Malko maisha ya uchafu uchafu habari za neno la Mungu kwake si chochote si chochote Anatokea huyo mtu amepata ajali amekufa. Au ameugua amekufa. Halafu watu wanaanza kusema eh, roho ya marehemu ipumzike mahali pema peponi. Muanishasikize habari. Sasa inawezekanaje hazina zake zilikuwa kwenye uchafu. Sio katika peponi, sio katika Kristo. Mungu amesema jiwekeni hazina huku, huku msiweke. Yeye ameshaweka hazina hapa. Moyo utaendaje huku utakoe uta ndaje sehemu nyingine ambayo sio ile aliyokoeleza. Ndiyo maana hiyo. Ndiyo maana hiyo kwamba wakati mwingine ni kudanganyana. Na ni kudanganya kubaya sana kwa sababu unasikia mtu unamwona kabisa habari za Yesu Kristo wako Neno la Mungu ukimwambia an, an, tena anakejeri Halafu Moyo wake unaondoka katika mwili watu wanataka kulazimisha kuusukumiza uende mahali pema peponi. Wanasema uliwekeza huko kwa sababu hakuna hazina kule moyo utapata pakukaa moyo utaenda ambapo kuna hazina, hazina kama ilikuwa kwenye pesa. Utaenda kule kule kwenye pesa na tutakwja kuona hazina ya pesa inapeleka watu wapi. Ni somo inaeleka au gumu kidogo azimalieleweke. Na wala sio jambo gumu sana. Mungu hawezi katuandikia maandiko ambayo hatuwezi kuyaishi hata siku moja. Hata siku moja. Inaanzia na wapi? Roho yako inakodumbia. Kuna watu roho yao inadumbia katika fedha na pesa na mali ya dunia. Kuna mtu mwingine hata ukimwambia tabu ya mwenzake kwake haipo maadamu apate pesa yake kwanza. Na ndiyo dunia hii. Lazima Mungu ametufundisha tuwe na tabia ya kuwa na mioyo ambayo haijaweka hazina katika vitu vinavyoharibika. Anasema mstari wa 19 anasema msijiwekea hazina duniani nondo na kutu vyaharibupo. Emtu Vitu vya duniani vyote pesa. Nondo anaweza kala pesa hawezi kuila pesa mdudu anaweza akaira pesa au au nyumba ikungua pesa inaweza kaungua isiuungue inaungua lakini muumo anasema msijiwekee uzito na hazina anachongea ni moyo wako kwa hiyo tumegundua kwamba kwa neno hili moyo na hazina vimeshikana Usiweke moyo wako katika hazina ambayo inaungua inakufa, inaharibika, ina haribika anasema ijiwekeni mbinguni kuweka mbinguni nini ni kuweka katika neno la Mungu Nikuwe katika kazi ya Mungu. Nikupeleka injiri watu wa kaokoka. Nikuishi maisha masafi vile vile. Kuyashinda majaribu. Kuishi maisha ya kushinda majaribu. Unajua Mungu hawezi hata siku moja akatufanya akatu, akatu tuishi bila majaribu. Sana sana atatukuruzia majaribu. Ndiyo sababu na Yesu anasema anasema katika kuomba mkumbuke kumuomba Mungu katika matayo 6 hii kumuomba Mungu asitutie katika majaribu. Awo anatutia katika majaribu yao ni majaribu. Anaatutia katika majaribu ni mungu ndio Biblia inasema. Ila anaweza kutumia mkono wa shetani. Na anaweza kutumia roho zetu mbaya, anasema roho zetu ndizo zinazotujaribu kwa sababu tunakuwa na mwelekeo wa kujaribiwa. Tunaendelea. Hem -tu -tu -tu -tu -tu tusome kuzodwela ma maneno zaidi maana ya hazina ni wapi tumeweka tu, tu, tu tuende katika garatia tutoke ama andishi ama andiko ya mathayo sita tutarudia baadaye kwa hiyo sitoke sana usipasahau tuende katika garatia Garatia sita usani wa nane? Garatia sita na garatia mlango wa sita ndio mlango wa mwisho Musali wa ana Biblia anasema hivi. Biblia nasema hivi. Maana yeye apandaye kwa mwili wake katika mwili wake atavuna uharibifu. Bali yeye apandaye kwa roho katika roho atavuna uzima wa milele. Sasa unaweza kwamba boda sio ni neno hazina. Hazina unapoenda kupanda. Tutahuyo kuona katika ruka kuna mtu Alienda akapanda mazao akapata hazina yake. Kitu unachokipanda Ndiyo hazina yako. Kitu unachofanyia kazi Ndiyo hazina yako. Kwa hiyo huyu anayepanda kwa mwili na huyu anayepanda kwa roho kila mtu yuko anapanda kwenye hazina yake. Anasema ukipanda kwa mwili unavuna uharibifu. Kupanda kwa mwili ni nini? Emtu ulizani. Kwa mfano, mtu ambaye ni mwanaume yeye kazi yake ni mipira na nini na nini? Hiyo hapa anakuwa amepanda kwa mwili au amepanda kwa roho. kwa mwili, si Haya, mtu ambaye simu yake imejaa kila takataka Ya taka, haya, message na uchafu na Mungu, na uchafu na nini? Na hata kwenye magrupu ni matani ya uongo na uchafu na nini? Huyo mtu anakuwa amepanda kwa roho amepanda kwa mwili. Na kulingana na Mungu anasema, huwezi kupanda kwa vyote viwili. Utapanda ama kwa hiki ama kwa hiki. Sasa leo hii watu wanataka wapande kwa mwili ambapo unavuna uharibifu alafu wanataka wao waende wakavune rohoni uzima Haiwezi kani? Haiwezi kani? Kwa soo, neno wa milele. Haiwezekani. Haiwezekani kwa sababu neno la Mungu liko wazi. Amevitofautisha. Anasema ukiamua ukapanda kwa mwili na hajasema kwamba ukipanda kwa mwili na kwa roho utavuna nusu uharibifu nusu uzima wa milele hapana. Amesema ni mawili umepanda kwa mwili unavuna uharibifu umepanda kwa roho unavuna uzima wa milele mimi nakuomba unaesikiliza unaesikiliza kutokea hapa karibu na mimi kutokea mbali. kwa njia ya kurekodi ya, ya video hii uamue kupanda kwa roho ukipanda kwa roho unapata unavuna uzima wa milele huwezi kupanda kwa mwili mtu mwingine anakuambia mimi nitapanda kwa mwili nusu na nitapanda kwa roho nusu Neno la Mungu linasema utakachokivuna ni ni, ni, ni mavuno ya mwilini ni ni ni uangamivu ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni uharibifu Soma neno la Mungu kila siku Soma sura moja Soma kitabu kimoja kimalize Anza kitabu kirefu kwa mfano kitabu kama Yeremia Kisome maandiko afanye mpaka 52 umalize unakuwa unapanda mwilini lakini Nenda kaangalie tamthilia zote kuanzia kwanza mpaka mwisho kila TV kipindi chote unapanda mwilini lengo lako ni kuvuna uharibifu. Na kwa kishia, TV muda unaoangalia TV ukiwa sawa sawa na muda unaosoma neno la Mungu sio wengi walio wengi muda wa TV ni mia neno la Mungu ni 0 ujue uko unapanda mwilini unachotenda kuvuna ni uharibifu neno wa Mungu nasema siwezi nikasema uongo na wala sitaficha ukweli ni mawili sitasema uongo na sitaficha ukweli hasa kuna wengine hasema uongo lakini anaficha ukweli ukificha ukweli unasema uongo kuficha uongo kuficha ukweli au kutakwsema kweli ni kusema kwa hiyo biblia inasema katika waragatiya wa sita Anakwambia hivi ukiona mambo unayoyafanya ni ya kimwili zaidi E, uko kwenye TV zako, simu zako, uko kwenye mipango yako, uko kwenye biashara zako, uko kwenye nini? Kuna muda wa, wa neno la Mungu, Huna muda wa ibada, kuna muda wa utakatifu. Huna nini? Akwambia hapo ulipo hata kama unatoa sadaka msini na watu wakapona, ujue uko unapandikiza mwilini na mavuno muda wake utakapofika utavuna uharibifu. Na, na hapo ndiyo hazina yako hazina ni shamba lako hazina ni kazi yako hazina ni ni mawazo yako ni moyo wako ili somo linakatisha tamaa sana linakatisha sana tamaa si kama linakatisha tamaa ni, ni somo la kuelimishana na la kustoa katika uchafu na mungu anakuambia wala uhitaji kushiriki ku, ku, uchafu wa dunia ikisudu kufurahia dunia baada mimi nakuahikishia Mungu akibariku ukapata chakula chako kizuri cha mwilini na mavazi. Biblia inasema anasema u, u, anasema utaua na kuridhika kwa afa sana. Lakini ikiwa tukiwa na chakula na maradhi na mavazi, basi tutaridhika kwa hiyo. Mungu atakupa hizo wote. Mungu aweze akakwambia nani apeleke injira asikupe chakula. Hata siku sikumwona atakupa na chakula chakula Nasema tena ugimvika kule wanatako wakulishe. Hia sio kama kununulia na helicopter juu yake. Hiyo ni ya kwako mimi. Twende mbele tutosome tulikuwa kwenye twende warumi nane. Kwa hiyo bado siko tunaangalia ni wapi kwa sababu nyingine somo la leo ni wapi umeweka uzito wako. Kama umeweka uzito kwenye mambo ya mwilini anasema ni, ni unavuna uzi, uharibifu. Kama umeweka uzito katika mambo ya Mungu unavuna uzima mire. Warumi mstari wa sita Kuna mstari kidogo. Misali hii huwa haisomaji kwa sababu inafikirisha sana na inatakasa pia na katika kutakasa watu wanaonekana kama vile labda wanaumia Kwamba wanawapende wana, waachilie nia zao na chafu zao. Mlango wa sita ani mlango wa nane Warumi nane Mlango wa sita binti anasema hivi. Kwa kuwa niya ya mwili ni mauti bali niya ya roho ni uzima wa milele ni uzima na amani samahani Niya ya mwili ni nini Ni mauti Vie vitu ambavyo mwili unakutuma kufanya na au kwa njia nyingine pale ambapo mwili ndo unatawala ndio unafanya mambo Una mtu mwingine akuta Maisha yako ni kufikiria biashara zako na faida zako. Hem tuone pale tuko kwenye warumi nane, tuone warumi 8 hiyo hiyo 13. Bibiana nasema hivi. Kwa maana kama mkiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwataka kufa bali kama mkiaf, mkiafisha matendo ya mwili kwa roho mtaishi. Ah, oh, inaonekana hao jamaa wanahubiri maneno, maneno sio sawa. Haya maneno sio sawa yametoka cha nani? Kwa Biblia. Kosa la hawa sio sawa ni watu wasioyatafuta maneno kaayasema Mungu anasema, mkitaka kuwekeza katika mwili mjue mko mnatafuta mauti msalimu 13 usome tena msalimu 13 unasema kwa maana kama mkiishi kwa kufuata mwili manake ni wapi umewekeza ni wapi kuna, hazina yako iko mwilini kwa lugha nyingine hazina yako kwa mwilini moyo wako utakuwa katika mwili na moyo wako utakuwa unaenda katika uhangamizi kwa roho nyingine kwa maneno mingi na kwa jinsi na maandiko mawili anayotofautisha hatuoni kitu cha katikati kwamba kiko huku, kiko huko hapana hapana Sema, aidha kiko mwilini ama kiko kikorohoni warumi hiyo milango miwili yote tumeiona pala twende katika kama matayo ah, okay tunaweza isome kwenye matayo lakini tusome kwenye ruka matayo tumesoma sana matayo kwenye ruka kwa 14 bila nasema hivyo Mstari wa kuminasi si. Yesu yuko anafundisha hapo. Mtu mmoja alifanya karamu kubwa, akaalika watu wengi, akamtuma Mtuma wake saa ya chakula awaambie wale walio njoni anjoni kwa kwa vitu vyote vimekwisha kuwa tayari. kwanza Wakaanza wote kutoa uzuru kwa nia moja. Hawa watu ni kama walikuwa wamepanga pamoja. Wakawanza alimwambia Nimenunua shamba. Huyu mtu ameweka mwilini, ameweka ameweka rohoni. Mwilini. Ukiona, ukiona kununua shamba ndiko muhimu kwako. Huna tofauti na huyu mtu. Wakawanza akasema nimenunua shamba. Huyu kaweka mwilini Hazina yake ni shamba ile. Sharti niende nikalitazame. Tafadhali nisamehe. Mwingine akasema nimenunua ngombe jozi tano leo hii mifugo shamba na mali na kazi. Ni ni hazina za watu sio hazina za watu. Wamewekeza wajawekezwa. Aya, anasema mimi ayajema msali wa 17 mwingine akasema nimenunua ngombe jozi tano ni anakwenda kujaribu kuwajaribu tafadhali unisamehe msalwa wa 20 anasema mwingine akasema nimeoa mke na kwa sababu hiyo siwezi kuja wakati mwingine hata hivi vitu vyote ni vina kutoka kwa Mungu lakini vinatumika kuzuia watu kwenda kwenye ufarma mbinguni shamba linazuia mtu kwenda mbinguni ngombe mifugo inazuia mtu kwenda mbinguni mke mke mwema anatoka kwa Bwana apatae mke apata kitu akina huyo uh, mtu aende mbinguni kwa sababu ya mtu. Umsalimu 21 yule mtume akaenda, umsalimu 20 anasema mwingina akasema nimeoa mke na kwa sababu hiyo siwezi kuenda. kwenda. Umsalimu moja, yule mtume akaenda akampa bwana wake habari ya mambo hayo. Basi yule mwenye nyumba akakasirika akamwambia mtume wake toka upesi uende katika njia kuu na vichochoro kwa ya mji ukawalete hapa masikini, na virema na vipofu na vijiti. Ninaanza kuhubiri sana eneo sitaenda sana kwa sababu halikuwa. Lakini pia tunaona kwamba hawa watu wanashindwa kumuona Mungu kwa sababu ya baraka. Leo hii makanisa yanahubiri sana baraka ambazo ni vikwazo vya kwenda kwa Yesu Kristo. Anasema hawa ambao ni viwete hawana baraka. Maskini hana baraka. Vipofu hana baraka. Hana chochote. Huyo ndiyo atakaye kuja wakati mwingine. Mungu huwanyima watu vitu ili kusudi waweze kwenda kwa Mungu. Haswa hao wenye ngombe, wenye wake, wenye kila kitu, wanashindwa kwenda. Mungu anasema sasa ni mara mia wanyime ili kusudi waweze kwenda. Nicheo kile cha andiko. vingine na mara nyingi na utatafujwa maneno ya uongo ngo mazuri ya kulembalemba lakini ukweli hauhitaji kulemba uko uwazi kama ulivonia. Uko wapi? Waito naona kwamba hawa watu walikuwa na hazina katika vitu vyote isipokuwa ni katika karamu ya mwenyumba Na huyu mayinyumba ni baba. Karamu iliyokuwa anafanya ni harusi, harusi ya maana kondoo. Harusi ya maana kondoo miaka 1000 utawala Yesu Kristo. Ni uzima wa milele ambao tunaoupata katika ukovu tukio bado duniani. Ukovu ni duniani, baada ya kufa ni hukumu. Eh, hivi tayari tuko, tayari tuna kadi hapo ulipo kama mamini Yesu Kristo, tayari una kadi ya harusi. Kitu wote kijaanza ngoma hijaanza. Lakini kadi mwaliko kila kitu tarehe imeshaandalishwa nikwenda tu kwenye harusi. Ya nakondoka. Sasa huyo mwenye harusi, huyo baba mwenye baba bwana harusi mwenye, mwenye, mwenye kuandaa karamu yake anakasirika. Baadaye anasema Msalimu 21 wa, wa wali wali wali wali karamu yangu. Eh hey, Mungu ni mwenye rehema sana. Kila mtu anampa nafasi tena. Mungu atakupa na nafasi ya kwanza, ya pili, ya tatu, anasema imetosha. Hutaingia tena ili wapata wa Yahudi. Kuna wa Kristo wengi sana. Wengi. Biblia sema, unao kama ingekuwa heri leo ukishika sauti. Usifanye migumu. Usifikiri kwamba kuna nafasi nyingine. Mungu akikualika Njo kwenye karamu, njo. Usipokuja anaapa anasema, "Huwezi kuingia tena nimesha hapa." Ndio Biblia inachosema. Bado Wala ha, hakuna maneno ya kuficha. Sasa tuenda kuangalia hata tukiisha hapa somo tumetumili somo tu la kutosha. Hem tuangalie baadhi ya mistari ya watu waliochagua hazina tofauti. Hata hizi tulizozoangalia ni hazina tofauti. Twende katika tukao kwenye ruka 10 na tukao 14, twende kukushota kidogo, twende kwenye Luka 12. Kwa hiyo hii ilikuwa ni utangulizi lakini unaotoaonyesha maana ya hazina na ni wapi unaweka uzito na nini lakini nizoende kuangalia katika mifano halisi ya kwenye biblia ambayo ndio mifano halisi ya masheto ya kila siku pointi ya kwanza sasa hiyo ilikuwa ni pointi ya kwanza ilikuwa ni, kwanza ni kwanza utangulizi pointi ya pili ni nini ndio unaweza kusema ndio pointi ya kwanza ambayo sio utangulizi ni ni hivi pointi ya pili au ya kwanza ni kuwekeza hazina duniani mwirini maana yake ni mara, kini, ni Tuone ni wapi watu wanapo na tushaona mifano yake yote. Watu walioekeza duniani au mwilini nini? Na baadaye utaona wanasema mbona anasema vile vibaya tu? Tutaona pia na kuwekeza vinguni maana yake hivi. Mathayo anaorodoka 12 tuanze mstari wa 16 Biblia anasema hivi. Akawaambia huko wote pale? Akawaambia mithali akisema shamba la mtu mmoja tajiri ilikuwa limezaa sana akaanza kuaza moyoni mwake akisema anifanyee maana sina pakuyaweka yaweka akiba mavuno yangu akasema nitafanya hivi nitazivunja gara zangu nijenge nyingine kubwa zaidi humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu kisha nitajiambia ee nafsi yangu na vitu vyema vingi nilivyojiwekea akiba kwa miaka mingi pumzika basi ule unywe ufurahi lakini Mungu akamwambia mpumbavu usiku huu wa leo wanataka roho yako na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani ndivyo alivyo mtu ajiwekea nafasi nafsi yake akiba asijitajirishe kwa Mungu neno akiba ni maana yake ya pili ndiyo hazina akiba hazina ni vitu vile vile sehemu unapotunza mali zako vitu vyako vya muhimu. Sasa tungeweza hufanya zionka uhubiri uka ukatosha kwa somo la Jumapili. Lakini hatuta kwa sababu tumesoma sana Biblia kiasi fulani, hatuta ufafanua sana unaeleweka. Lakini tunaona mtu, tunaweza kuona watu Mungu anaweka katika karamu yake wanaanza kueleza walipowekeza Mmoja anasema nimewekeza katika shamba. Sasa Yesu anakuja na kufafanua, kwenye shamba? Shamba lake lilikuwa limzalia mazao, lakini linakuja kumtupa katika hukumu kwa sababu linampa mazao ambayo hakujita hakupata nafasi kutajisha na Mungu Mungu anasema pamoja kama mazao yameshapatikana mdo wako wa kuishi duniani umeisha njoo huku sasa unakuja ambapo unaviacha kule mazo tulisema msijiwekee duniani ambapo nondo na na na na, na, na, na, na wadudu wanaweza katoboa na kuvila na huyu alikuwa ameweka vitu ambavyo maana baroga nyingine ni vitu vya muda tu alikuwa ameweka kwenye vitu vya muda muda wakuisha. kuisha wake ukaisha aka lazima akakwenda sema mbapo hana kitu hakujitajirisha akaenda kuanza upya na ukienda kuanza upya hamna kitu cha kuwekeza muone asema unawekeza kwa bado duniani soma katika Tusome katika gana kitabu cha Zefania kwenye wale wanaoitwa manabii wa wapya ukianzia katika katika Matayo ukaenda kushoto utakuta Malaki kabla ya Malaki utakuta Zakaria kabla ya Zakaria ina sura nyingi kidogo utakuta Hagai kabla ya Hagai ndio utamkuta Zefania au Zephania Zefania kabla ya Hagai pale utamkuta Zefania Zefania mlango wa kwanza mlango wa kwanza 18 Biblia inasema hivi mlango wa kwanza wa zefania usura ya 18 biblia inasema hivi fedha yao wala dhahabu yao havitaweza kuwaokoa katika siku ile ya ghadhabu ya bwana anasema bali nchi yote itateketeza ndio anasema watu ukiwaambia anasema mimi nafikizana na, na, na, na pesa lakini Mungu anakuambia Wazi wazi anakuambia pesa yako haita kuokoa ya siku ya ghadhabu ya Mungu. Siku ya hukumu pesa haita kusaidia chochote. Haiwezi. Tureke kwa kuhubiri mstari kwa muda mrefu. Twende katika Yakobo. Tumetoka kwenye agano Okay. Eh tusome tu, tu, tu, tu, kwa sababu tuko kwenye agano la kale. Turudi zaidi kushoto kabla ya kwenda kwenye Yakobo. Yakobo tutaenda baadaye. Tutarudi kwenye agano jiu. Kwa sababu tuko huko huko. Tuendelee tuitafutie Isaya. Nenda kushoto zaidi. Isaya sura 66, nenda Isaya sura ya 2. Isaya manzoni kabisa, tusome mstari wa 2, mstari wa 7 na 9. Ah, yani mlango wa 2, mstari wa 7 na 9. Isaya 2, Isaya 2:79 anasema hivyo. Sura 2:79 bivu anasema. Anasema, anasema tena nchi yao imejaa fedha na dhahabu. Wala hapana mwisho wa hazina zao. Unasikia hizo ndo hazina kwao? tena nchi yao imejaa farasi wala hapana mwisho wa magari yao tena nchi yao imejaa sanamu Kuwabudu kazi ya mikono yao vitu vilivyofanywa kwa vidole vyao wenyewe hii ndio hali ya leo ya siku hizo dunia ya wanadamu ya leo imejaa magali ndio fikra zao imejaa dhahabu eh, na vito na mali na fella na imejaa sanamu Watu, yani anawaambia hawa wanaoabudu magari nasanamu, na sanamu na vitu vingine wanaabudu na sanamu. Hawana Mungu hawa. Anasema hizo ndizo hazinazao ndio akibayao. Basi tungoa katika katika Isaya sasa tutarudi kwenye agano jipya. Twende kwenye Yakobo. Yakobo tano Tabuti ya yakobo yakobo kama ukiwa pale ukiwa kwenye ufunuo mwisho kabisa ukirudi nyuma utakuta yuda eh, Yohana watatu wa pili wa kwanza petro wa pili na wa kwanza alafu tamkuta yakobo yakobo lwango wa 5 nasema sutairi wa pili. yakobo tano mbili anasema hivi Anasema mali zenu zimeoza Na mavazi yenu yamiliwa na nondo lugha ile ile anasema jiwekini minguni ambapo hakuna nondo nondo ninududu anayetoboa tu ni wanatoboa mbao wanatoboa ni wanatobo wanatobo, e, nondo hawa e, lakini ni lugha ya picha picha yake ni kwamba ni vitu vinavyoharibika ambavyo vina mwisho wake unajua hata pesa ina yaani hata, hata kwa mfano kama dola za kimarekani Ukitunza sana vibali zile dola, baadaye unazipeleka benki anakuambia hizi zilishapita na wakati, Hii namba haipo tena. Kwenye pesa ya shilingi haina hiyo. Hai namba imeisha pita na ni, ni dola, namba yake ni ile ile lakini siyo pesa tena. Mexpired. Me Imepita na wakati. Maana yake muda nondo muda amesha ila. Lakini uzima wa biniele hauna mwisho, hauna mwanzo, hauna mwisho. Una siku ya kuingia, una siku ya kutoka. Poroga nyingine nini? Nikumpenda Mungu. Kupenda maneno ya Mungu. Kuwa tayari kubeba msalaba we, we, wetu na kumfata Yesu Kristo. Kujitenga na uchafu wa dunia, kumwamini Yesu Kristo na kumwabudu. Maana hata kujitenga na uchafu kama mtakatifu kiasi gani, kama hujamwamini Yesu Kristo huwezi tena kuiona falma ya Mungu. Anasema hatuzizaliwa mara ya pili kwa roho. Hawezi kuona falma ya Mungu na kwa maji. Anasema msali wa 3 kwa mstari wa pili wa Mathayo wa, wa, wa Yakobo 5 hivi dhahabu yenu na fedha yenu zimeingia kutu na unaona lugha ile inayasema jiwekeni mbinguni ambapo kutu haiwai haiwezi kaingia pale kwenye i, kaharibu na nondo wakatoboa sasa nasema. dhahabu yenu na fedha yenu. zimeingia kutu na kutu yake itawashuhudia nayo itakula miili yetu kama moto unajua hii um, ni dhahabu ni utajiri wa mtu Ndiyo unamla huyu mtu mwenyewe yani sio kuikosa kunakoleta shida hela yenyewe ndio inamla unajua hela inaweza kukulaje mtu ana hela anapata pesa nzuri ana hela uzinzi kwa sherehe za anapata ukimwi na Kutu khutu imemla hajambo kama asingepata ile pesa akafanya ule uchafu angeish lakini haina maana kwamba ukiwa masikini bila Yesu utabaki uta, salama hapana uwezekano wa kumskia Yesu katika umaskini ndahisi lakini masikini vile vile anaanguka sawa na tajiri tatizo ni ule uwezekano kwa roho uwe nyingine usalama wetu ni Yesu Kristo na neno lake na kweli yake basi wewe basi kwa hiyo nasema mimi wakati mwingine nitakuwa sio Wa kuhubiri baraka kwa sababu Ukichunguza hizi baraka usipozipanga vizuri Zinakuja kuwa ndio kutu inayokula yule mwenye mali ile na Biblia inasema kusoma katika methali sehemu fulani ile misato itakutafuta kiapata anasema eh, the prosperit of the of the of the of the, full. the prosperity of the fool is their destruction anasema mafanikio ya mpumbavu ndio maangamizi yake. Kuna mtu mwingine anaenda. Leo hii tutoe mfano. Mungu anambaliki mtu mwanaume kabisa mzuri. Anaona anbariki akipata pesa ile pesa anaitumia kuoa mke wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano. Ndio sio? Sasa haya mafanikio me... anavunja sheria ya Mungu. Mungu anasema amemumba mtu mke na mtu mme Hajasema amemumba mtu mke na, mtu na watu waume. Wa mungu anasema hiyo, ba... hiyo baraka sitampa basi. Unachomara nyingi. Tulisoma katika katika ukisoma katika katika Torati. Tulisoma mlango wa nane na, na kuendelea hapa. Mungu alikuwa anawaonya wana wa wa Israeli. Wamefika kwenye njia hadi. Anasema sasa mtakapofika kule Mkajenga nyumba zenu. Maisha yenu yakakubali. Magonjwa yakakuwa kinga na magonjwa. Mkao okoka, mkawa na Yesu Kristo. Msije tena mkamsahau Mungu kwa kufanikiwa kwenu huko. Sasa tuje tukangaa. Kwa tumeona bila mashaka yoyote maana ya kuwekeza hazina duniani na kwenye nondo na kwenye vitu vinavyoharibika tumeona. Twende upande wa pili. Upande wa pili nini? Twende katika kitabu. Pointi ya tatu sasa ambayo ndio ilikuwa ya pili au ya 3 jinsi tutakavyoandika. Pointi ya, point ya kwanza ilikuwa utangulizi, pointi ya pili ndio kuweka hazina duniani, tukaona kwamba ni kueka, katika vitu vinavyoharibika na vina haribu watu wenyewe na ndio vinao ndivyo vilazo vya kwenda kwa Mungu mashamba ya yanamzuia mtu anasema siwezi ikaenda kwenye karamu ya bwana kwa sababu na shamba kwa sababu nina mke kwa sababu na nini eh kama mke akiwa ni kikwazo cha kwenda kwa Mungu achana naye lakini usioone Jeuri chosema Paulo Jeuri usemene nao Mungu kama mme ni kikwazo cha kwenda kwa Mungu achana naye lakini usiolewe kama akisema ukienda kanisani nitakukata shingo au si of course watu wengi wanatumia vigezo vya kanisa wengi tu wengi wanatumia kanisa na imani na kujifucha chini kwenda kutekeleza uovu wao ah, mimi mtaki kwa sababu ah, haniruhusu kwenda ku, kwenye i, i, kwenye kanisa la miujiza ya uongo anasema ni maramia 100 usiende hata kwenye hilo kanisa na uongo lakini kama ni kanisa la kweli lenye kuhubiri neno la Mungu kama tunachofanya hapa basi kusiwe na sababu yoyote ya kunyimwa kuja hapa. Kwa hiyo tukaona ile point point ya tatu ni kuweka hazina mbinguni maana yake nini? Twende katika kitabu cha Twende katika kitabu cha ni mm, cha cha twende katika Ayubu. Na mtagundua kwamba watu wengi wanaoweka hazina kwa Mungu ni watu wenye mazingira magumu ya maisha. Point ya kwanza inaikuta katika Ayubu. Ayubu yuko katika tabu nyingi. Eh, wakati mwingine ukiona unapitia katika tabu, usimlaumu Mungu usi, usifanye nini Usimulaumu Mungu inawezekana ndio njia anayo kuona ya kumchagua na kuambatana naye kwa sababu atakapokupa mashamba mengi amkini hutaitwa kwenye karamu utapata pa kwenda sasa usiku ambapo una pa kwenda unaenda kwa Yesu Kristo nani unakutana na uzima wa milele Ayubu 22, tunao mstari wa 20. Ayubu 22 tuanzie 23 anasema hivi. Ayubu 22 23 anasema hivi. Ukimrudia Mwenyezi utajengwa. Yaani Mungu ukiwa upande wake hutaangamia utajengwa. Ukiondoa udhalimu mbali na hema yako, Mungu pia Tabia yake hapendi tuishi katika dhambi zile zile za makusudi. Lazima uovu uweke mbali. Anaenea mshao 24 anasema hivi. Nawe hazina zako ziweke mchangani na dhahabu ya ofiri iweke kati ya mawe ya vijito. Anasema kama ulikuwa na mali mali zako na vitu vyako vi, vifukie, yani visiwe ndivyo vya muhimu kwako. Eh? Ayubu 22 tuko shina tatu, tunaenda 24 mstari huu nimeshasoma ayubu 22 mbili. mbili, tumesoma shina mstari wa shina tatu tunaomaliza na mstari wa 24 tunaenda na mstari wa tano. kuna mtu aliyepotea maandiko kwa sasa tuko kwenye sura shina mbili ya ayubu tukao tunasoma mstari wa 23 tatu. E, naelewa kwa nini inachanganya kwa sababu hii mstari inafanana na sura kwa karibu Inshina mbili, sura shina tatu mstari 24 mstari anasema nawe mstari wa 24 nawe hazina zako ziweke mchangani Mungu anakuambia kama ulikuwa ndio maneno tuliyotoa kwa kusoma kwa kwenye kwenye kwa wa kwanza, kwenye somo la kwanza mlango wa saba, anasema yule mwenye mali aishi kama hana mali mwenye mke aishi kama hana mke mwenye mume aishi kama hana mke mwenye kuitumia dunia kama vile haifaidi faidi sana na na kama una hayo anasema neno la Mungu ni moja anasema kama Una dhahabu zako hazina zako ziweke mchangani mtafute Mungu badalake zifukie ni lugha ya picha Hana maana kwamba kazini na kazifikia lakini maana zisiwe kitu cha msingi chako kitu chicho kufikia ukitumia sana anaendelea mstari wa 29 naye mwenyezi atakuwa hazina yako atakuwa ni fedha ya thamani kwako anasema kama na unavenza ziweke pembeni Mungu awe ndio hazina yako Mungu anatuambia Mungu anasema Hawa hazina kuwa ni fedha, mashamba wake, ngombe, hazima hazina zako ziwe ni Mungu. Na Mungu ni nini ni nini neno lake. Mungu ni nini kimsarake. Mungu ni nini, nini nikazake. Mungu ni nini, nini maombi. Yanaompendeza Mungu. Sio maneno ya. maombi ya, ya tamaa zetu. Anasema mkiomba mnaomba kusudi mtumie kwa ajili ya tamaa. Ni yale maombi yanayonis. Anasema tukioba sana mapenzi yake, anatusikia. Ni moyo wetu kumskiliza Mungu. Mungu ni, mungu ni nini? Ni kulisikia neno kabla ya kwenda umemaliza kula chakula usiku, unakaa na familia yako, unakaa na nani? Unasoma neno la Mungu. Hapo Mungu anakuwa ni hazina yako. Lakini kuna watu wengine usiku ratiba kuna makani familia nyingi za Kikristo Tanzania hii, ratiba yao ya usiku ikoje? Taarifa ya Habari TV chakula usingizi taarifa habari ya usiku tamthilia vipindi vifuatavyo maigizo yale ku, chakula cha usiku kulala basi katika hivyo vyote hakuna hazina ya Mungu hizo ni hazina ya kuwekeza katika uangamizi humo kata hivi chukua hivi weka wenye udongo chukua hii tv ifunike huku, chukua hizi tamthilia weka huko baada yake Mungu awe ndio hazina yako ndio neno la Mungu Jina la pili la Yesu Kristo ni Neno. Anasema wako watatu wa ushuhudiao mbinguni, Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Mungu anaposema Mungu, au wanaposema Mungu awe ndo hazina yako, wanamaanisha Neno ndo hazina yako. Maana nyingine. Ni maamuzi lakini. Tuene katika tulikuwa ni nimesema tusitoke katika matayo, Matayo ishirini na moja. Matayo 10 na kumina... kwa Mathayo Mathayo 19 Mathayo 19 Chukwani tuliona Mathayo Mathayo 19 hapa Ngoja ngoja ngoja tuende haraka pamoja tu. Wakati e, e, mwingine tunaandaa maandiko mengi kwa hiyo unaweza ukaya <coughs> kosea lakini sio tunajua alipo tutayatafuta vizuri tutaona okay. 19 shina moja anasema hivi ye matendo moja Yesu anasema matendo moja Yesu akamwambia ukitaka kuwa mkamilifu enenda ukauze ulivyo navyo uwape masikini nawe utakuwa na hazina mbinguni kisha njoo unifuate. Yaani kama una vitu hakikisha hakika na mtu mpige. Wape na, na watu wengine. Halafu mfuate Yesu Kristo na kumfuata haina maana kwamba labda uambatane ili kwa nipicha alikuwa ni anambatana na naye kwa kutembea. Leo ni kuambatana na Yesu Kristo nini? Kuambatana kanisa lake la kweli, kuambatana neno lake nikufanya kazi ya injili yasema kwamba eneneni kote te mkapelekeni kwa sababu so, ukisema muambatane na Yesu kwa mguu humuoni ameshaondoka katika mwili lakini yuko katika roho ndipo hazina zenu zitakuwa kwa mbinguni huyu kijana yeye eh, hazina yake ilikuwa ni pesa yake majo maana alikuwa kijana tajiri anasema bwana nifanye nini nipate uzima wa milele kisa chote ni kirefu Yesu ammia was juu amli zishika ni anasema nimezishika zote tangia utotoni Je ina na nini kingine? Na Yesu alikuwa anamwambia atataka tu alikuwa anataka kumpa ujumu. kwamba hata uh, ukizishika amla like, hayakutoshi njoo kwangu kwangu usipo nje yango huna chochote wewe. Ndio akashindwa pale. Anasema kwa sababu alikuwa na utajiri mwingi. Leo hii utasikia njoni wote mnaotaka mabilionaire atui matrilionea lakini Hawakumbuki pia kwamba inawezekana na kwa sehemu kubwa itakuwa ndo wao kuharibika. Nito anachohubiri. Na kwa sababu wametumwa na shetani wanahubiri ushetani yani anyway, kwa maneno ya Mungu. Sasa mtu anaweza kauliza swali. Watu wengi tu nitajuaje kuwa nimeweka hazina mbinguni? Je, ni sadaka zangu? Je yeah, ni nini utajuaje kama umeeka mbinguni? Kitu ya kwanza hazina yako kwa mbinguni ni tume haya banasema ha, hazina yako iwe ni nani? Ni Mungu. Hazina yako lazima iwe ni Yesu Kristo. Umemwamini Yesu Kristo, umepata wokovu wake ili kusudi. Hamtakutana kingine, sema Kristo ni mbinguni kwapi? Je, yeah, mbinguni unaenda? Anasema yeyote atakayeiamini jina langu moyoni na kukili kwa kinywa huyo ataokoka. Umemwamini Yesu Kristo moyoni na kukili kwa kinywa kuna siku limwaambia Yesu. Sema yeyote atakayeiitia jina la Yesu Kristo Warumi kumi, kumi na tatu Yeyote atakayeiitia jina la Yesu Kristo ataokoka. Umelekea jina la Yesu Kristo. Umeacha majina mengine? Au unamwita Yesu Kristo na unamchanganya na Petro na Papa na mitume na manabii na, na Major na kila takataka taka ya dunia. Anasema liko lango moja tu mbinguni Yesu Kristo. Je, una lango moja huko mbinguni Yesu Kristo umeletia jina Yesu Kristo? Ukiona umefanya hivyo, ujue umeeka hazina mbinguni. La kwanza, la pili. Hiyo ni kuzaliwa tu. Unakuwa katika Yesu Kristo ya pili. Amba ninyongeza lakini muhimu vile vile. Muda wako mwingi. Una umeweka kwenye nini? Kwa sababu pia muda ni kipimo cha nini? Unapoweka, poweka anasema pale ilipo hazina yako Sehe, hazina ya mtu utatumia muda mwingi kuihudumia hazina yani pale unaposhindia au unaposhinda unapowekeza, ndiyo hazina yako Kwa mfano mtu labda ni daktari akawa anashinda kazini labda wodini au au hospitali popote pale hazina yake mambo yake yatapimwa pale ndipo atakapovuna na chakula na hata akipata shida atapata msaada kutokea pale sasa wewe mwanadamu hazina muda wake mwingi uko kwenye vitu vyote vya dunia uko kwenye hizo starehe anasa leo si kuna fiesta umeruka uko, huko huko maana huko kwenye vitu vyote huna Mungu huo muda mwingi unapouwekeza pale unapotumia muda mwingi ni kipimo cha wapi kuna hazina yako Kwayo, u, swali watu, kwa hiyo niko najibu swali ambalo watu wengi tunaweza kujiuliza. Msisajuae kwamba nimeekeza hazina zangu hivi. Swali la kwanzaumesema kwamba umelikili jina Yesu Kristo moyoni na kuamini kinywa. Na kwa kinywa. Pili, angalia muda wako mwingi unautumia wapi? Unapouhutumia muda wako mwingi, ujue ndipo kuna hazina yako. Kwenye Mathayo 24 Daudi anasema panda sheria zako ndizo ndiko utafakari kwangu mchana na usiku. Daudi anasema, je, una muda wa kutafakari neno la Mungu mbali? Au unaenda tu unatafuta kasara na nusu, au nusu dakika na ha, usiku mnaimba siki kawimbo kamoja, hakuna hata kusoma neno la wa Mungu. Watu wengi amewekezwa duniani. Kwani kwa masomo haya Alima tubadilishe ni wapi tunawekeza Mungu awe ndio kokoo Tatu Ukitaka kujua ni wapi umewekeza, maki tatizo so watu wajue. Anaweza kafikiri nimewekeza kwa Mungu. Ukitaka kujua umewekeza kwa Mungu, angalia hivi, hem tuende katika matayo. A, katika somo ya Yakobo, Yakobo 4:4. Yakobo 4:4. Niko najibu swali, je, utajuaaje kwamba umewekeza kwa Mungu? Yakobo 4:4. Yakobo anajibu hivi. Yakobo 4. Anasema hivi. Yakobo Anasema hivi. Kitabu cha Yakobo mlango wa 4 mstari wa nene. anasema. Ibi. Enyi wazinzi hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Sasa anaposema ni wazinge hana maana kwamba alikuwa amekamata watu mitoka kuzingi. Ah, alikuwa anaongelea wanadamu ambao huishi maisha tu ya kawaida kawaida tu, ambao si wa Mungu wa karibu. Anasema un, wewe unayeishi maisha maisha tu ya dunia dunia, kwa picha ya Mungu ni kama mzingi. Sasa so, kuna uhamifu wa Mungu aliyekuumba. Anasema je, hamjui kwamba unapokuwa rafiki wa dunia automatically umejifanya adui wa Mungu? Sasa kwa mstari huu huwezi kukasema kwamba sijui kama nimewekeza kwa Mungu au kwa dunia utaangalia umeweka urafiki na nani Kuna watu nakuta ameweka urafiki na kila kitu cha duniani siasa TV mipira vitu matamthilia uchafu video mafacebook mapicha kila kitu chote yote ni vitu vya dunia yeye ni rafiki wa hivyo anafanana nazo anasema automatically unakuwa kuwa ni adui wa Mungu mtu mwingine anaenda anataka afanye vyote hivyo alafu aseme niko kwa Mungu hapana anasema ukishakuwa rafiki wa dunia automatically umesha Kwa hiyo kwa rugwa nyingine ukitaka kujua kwamba ume, umewekeza mbinguni lazima uishukie dunia na vitu vyake vyote au vingi Kiwango chako cha kuchukia mambo ya anasa za dunia ndicho kipimo cha kwamba umewekeza kwa Mungu vile. Nimetafsiri tofauti. wazi, Kwani usari ukowazi anasema ukisha ona unao unaifiti sana dunia Unafana fanana, fanana naye ni rafiki wa dunia moja kwa moja wewe jihesabu ni wadui wa neno la, la Mungu inasema kwa hiyo kipimo chingine ni kuipchukia dunia kule katika Luka tano tunagalibia kufunga ni mistari ya ya tatu, tatu ya, eh, mistari miwili ya mwisho ni 3 ya mwisho luka 16:15 anasema luka tano Luka 16:15 Biblia inasema akawaambia Tuanzie 14 Yesu alikuwa anawaambia kina nani? A anasema basi mafarisayo ambao wenyewe ni wapenda fedha. Unaona binadamu ni wapenda fedha sio wapenda fedha. Ile andiko la Yesu tukisema tukatoa neno mafarisayo, tukaweka tu wanadamu, tutakuwa tumembadilisha maana ya Biblia. Lakini nafikiri Mafarisayo walikuwa wamezidi. Mafarisayo leo ni wakuu wa dini. Ni wale wachungaji ambao Mahubili yao ni sadaka kila Jumatatu, kila Jumapili, kila kila, kila, kila jumapili. Anasawa, agombea, ukisha waona hao ni wapenda fedha. Anasema ah ha hakuna jambo unyepa chini ya jua. Hao Mafarisayo walikuwa wanapenda fedha na hawa wale wanapenda fedha Basi Mafarisayo ambao ni wapenda fedha Waliyasikia hayo yote wakamdhihaki. Badala ya kuyasikia wakatubu wakamanza kumtafuta Yesu wanafanya kumdhihaki. Leo hii kwani hawa wanaotafuta fedha na na ma, na masadaka na nini? Wanakuwa hawa, hawajamsikia Yesu, wanamsikia lakini wanamdhihaki. Anasema hivi, akawajibu sasa baada ya kuona zao, Isairo 15, akawaambia, kwa hiyo nyingine hili andiko linahusu wewe na mimi yeyote yule ambaye moyo wake umetalia kwenye matamanio ya fedha na utaji. na maisha ya mwilini anasema hivyo akamwambia ninyi ndinyi mnaojidai haki mbele za wanadamu wewe hey, tumeokoka nimeokoka na, Ni na mpenda Yesu naenda mbinguni anasema ninyi mnajidai haki mbele za wanadamu Anasema hivi lakini Mungu ayajua haya, Awajua mioyo yenu ya kuwa kwa anasema ajua mioyo yenu kwa kuwa kila kilichotukuka kwa wanadamu huwa chukizo mbele za Mungu Ukitaka kujua kwamba umewekeza uzito wapi hazina yako iko wapi Angalia vile vitu ambavyo vimetukuka mbele ya wanadamu na wewe ndivyo ambavyo umevitukuza kwa sababu anasema kitu kikisha tukukamera ya wanadamu kwa Mungu kinakuwa ni chukizo. Na huwezo kunniambia kwamba kitu ni chukizo kwa Mungu, ukanniambia kwamba hapo kuna hazina kwa Mungu. Hapana? Yo hazina itakuwa kama ipo ni ndogo mno. Em tujitoe wao kufanya hii turudie ile somo, labda tutakuwa tumelewa zaidi. Tuanze kuorodhesha vitu hivyo tukua mbele za wanadamu. Naomba anayependa kuongea aongee. Mi nalia sana na karibu kuchoa. Vitu wetu tukukamba mbele ya wanadamu ni vingi. Ni nini? Naomba mtu mmoja nisaidie. Vitu vyetu tukukamba mbele ya wanadamu nini? Pesa, si ndio? Haya. Kingine? Eh? Elimu. Eh, wanakuambia mpe mwanao ulisi pekee wake mbona mwanao ni elimu. Imetukuka mbele ya wanadamu. Elimu kama haijatukuka mbele ya adam tutakuwa tunadanganya. Lakini imetukuka. Eh, kingine? Cheo vipi? Vyeo Eh, urembo kwa wakina mama Urembo, kwa mabinti. binti. Umarufu kwa wanaume special. Metukuka. Si ndio? Hatus, eh? Vipi mipira? Ah! Siasa. Vipindi vya TV vizuri na, na na Super Sport taarifa ya habari ya saa 2 usiku. Nacha mitume tukukauweze kavimaliza. Anasema kwa Mungu ni machukizo. Kulingana na neno la Mungu. Na sidhani kama Mungu alikuwa na maana nyingine zaidi ya hiyo. Kwa kitu ukiona kinakubalika na wengi kwa ruga nyingine mbele ya wanadamu ni, ni, ni mbele ya Mungu ni machukizo Mungu amesema mwenyewe na maandiko sehemu nyingine yamehakiki mara nyingi kwa rugwa nyingine tumetoka kuambiwa nasema ninyi mnao dunia, duniani muifanye kama vile hapo okay unae kwa na taarifa ya jifanye kama vile huna nasema ninyi mnaoishi katika dunia mnjifanye kama hapo kama ulikuwa tv jifanye kama wewe uliangalia kama una elimu kama huna hiyo elimu kuitukuzi unaitukuza neno la Mungu kama una pesa jifanye kama huna pesa kati mwingine jifunze funga wape na watu wengine gawa watu wengine kuna mtu mtumungine kila kizuri chake lazima kiwe cha kwake peke yake nasema tumia kama vile hamna tunataka kuona katika somo la kwanza leo tutangulia wakontee kwa kwanza mlango wa saba mistari ya katikati mwishoni pale kwenye kwenye kitu <clears throat> e tusome matayo Tuele kutafuta maneno hazina. Tuelewe vizuri, tusiji kutoka hapa somo liko hapa. Mathayo 13:44 ni mstari ya kufunga hii. Mathayo 13:44. Eh. Mmstari wa pink kutoka mwisho. Mwingine nimesha kusoma kumbe. Nashukuru. Mathayo tatu, ni kauvivu vivu kama ingia. Mathayo 13 mstari wa 10 mstari wa 4 na 8 bibri na sema tena ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyositirika katika shamba ambayo mtu alipoiona aliificha na kwa furaha yake akaenda akauza alivyonavyo vyote akalinua shamba lile ufalme wa mbinguni kulingana na neno la Mungu Mathayo nne ni hazina iliyositirika hutaiona kwa macho Eh anasema wa mbinguni umefanana na hazina hiyo sehemu ya nyika sehemu ambayo haivutii ufahamu mbinguni hutaokuta katika vitu vinavyovutii eh anakuambia siku hizi kuna upepo wa kizuri suri unavuma unaleta wanaume kutoka zini nini hauji kwa jinsi ufahamu mbinguni uko sehemu ambayo sehemu watu wengine hawataiona umejificha ndani ufahamu mbinguni umejificha katika kulisoma neno la wa Mungu. Wakati wengine wanaliona nimepitwa na wakati wao wanaliona. Falma ya mbinguni umejificha katika katika kumtumikia Mungu. Katika kuacha mipango yako na mashamba yako na nini ukapeleka injiri siku ya Jumamosi, siku ya Jumatano, siku yote. Wewe ndio farma mbinguni ume, umesitirika Uko katika nyika. Nyikani hakuna mvuto. Ukiwa na njani kani utapata hata Utapata hata matunda ya kule kwa sababu hakuna chochote. Fafama ya mbinguni ni nyika. Umestirika na ni hazina hiyo fisitirika. sitirika. Mungu angesema ufamu wa mbinguni umefanana na tajiri moja. maisha yake aliyokuwa amepenapana asema umefanana na hazina hiyo fisitirika tena sehemu ambayo haina dalili ya uzuri ni kwenye nyika tu. Falma ya mbinguni. Malizie kwa kusoma kitabu cha wakolento wa pili mlango ule na mstari ni mstari ya mwisho hakuna mwingine kwani toapili mlango ule wa nasema mlango wa tano kwani toapili mlango wa tano Biblia nasema mstari wa kwanza nasema hivi Biblia nasema kwa kunitoapili tano mstari wa kwanza Biblia nasema hivi kwa maana tuwajua ya kuwa nyumba ya masikani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa tunalo jengo lilotokale kwa Mungu nyumba isiyofanywa kwa mikono iliyo ya milele mbinguni lazima tujue kwamba nyumba hizi tunazoishi maisha hata tunaishi katika mwili na tunaoa kusoma pia nitafafanua pamoja na waalonito wa hiyo hiyo wa saba juu kidogo mstari wa saba waalonito wa pili hiyo hiyo hapa hapa anasema lakini tuna hazina hii neno hazina unaliona kwamba uhai wetu Mioyo yetu wokovu wetu ni hazina. Anasema lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo. Mwili wako Biblia inasema na wako ni udongo tu lakini wokovu tu upata katika Yesu Kristo ni hazina. Eh? Anasema lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo ili adhama kuu ya uweza uwezo iwe ya Mungu wala si kutoka kwetu. Anasema Sio hii ni yetu ni ya udongo. Na anasema hii nayo kuna wakati itaharibiwa. Tumeona katika Korintho wa mlangu mlango 4 na watano. Anasema kuna wakati itaharibiwa. Itaharibiwa na magonjwa itaharibiwa na umri, itaharibiwa na na muda tu utafika. Lakini anasema tuna majengo mengine tumeshaweka mbinguni kule. Tumeshamtanguliza Yesu Kristo yuko mbele. Anasema naenda mbinguni kwa andalia makao. Anasema nyumbani kwa baba yangu kuna majumba tele. Kuna makao mengi je unajengo lako limetangulia kule mbinguni Yesu amesha anakutambua umeshajiandikisha katika kitabu cha uzima cha Yesu Kristo ili kusudi uingie kwenye orodha ya kujengewa nyumba na Yesu fanya hivyo leo fanya hivyo wakati wote na sio kubahatisha sio kula na hofu hapana anasema unatamka jina Yesu kinywani kwamba Yesu Kristo wewe ndio bwana wokovu niokoa e, kifo chako na na uzima wako Ne, we, na kufuka kwako ndiyo uzima wangu naomba uniokoe unalitea jina la Yesu kwa kinywa na moyo unaamini wewe tayari umeshaandikisha jina bingu na baada ya hapo unajifunza kuichukia dunia baba tunakushukuru kwa mema na fadhili zako tunashukuru katika somo la leo tunaomba baba likawe halisi tusisikie na kuyaacha hapa bali tuyasikie na yakafanyike halisi na Wabariki wote Mungu aliyojuhudhurisha watoto kudogo na wakubwa na wabariki wote wanaonaofuatilia kutokea mbali. Asante Yesu kwa neno lako. Asante baba zako. Mungu naomba nibariki katika hili kwa neno lako sio kwa neno langu. Wiki yote na kuja Mungu asiwepo wa asiwepo mwenye hofu ho na mashaka katika moyo yake. Baba pia ukatukinge na majaribu ya dunia, ukatukinge na majaribu ya dhambi, ukatupe kusimama katika haki yako kupendeza wewe Mungu. Katika mazingira otaka yapitia Mungu kae pamoja la wako, waka na sisi. Roho wako atakulinde na atakujali. Ni katika jina la baba, na mama na roho mtakatifu tumeona kupokea.